Я їм пояснив, що людина, яка не вважає інших людей реально існуючими, називається соліпсистом. Тому я їм сказав, що ти соліпсист. Ти ж ігноруєш замовника, ігноруєш представника замовника, навіть мене, свого брата, ігноруєш. Напевне, думаєш, що можеш так чинити із замовленням?